Då säger vi hej och välkomna till Nu pratar vi film med Louis och Peter. Det är jag som är Louis. Uh, ja, och det är jag som är Peter i gamman trogen tjänst. Ja, precis. Och idag har vi ett lite vad ska man säga, special... Inte special, men typ ett dubbelavsnitt. För vi ska prata uh, lite B-filmer. Och sen så kommer vi prata om Fantastic Four, som båda av oss sett på bio. Så vi kommer göra en del där vi pratar... Ja, ah, B-filmer då. Eh, bara random grejer om B-filmer vad vi tycker och så. Och sen så kommer vi eh, spoila skiten ur Fantastic Four som eh, går på bio nu. Så, men fram tills dess så kan ni lyssna som vanligt. Och sen när det är dags för spoilers så kommer vi varna för spoilers. Ja, och, och ja. Det är en liten, eller liten, det är en ganska kort film. Den var ju bara 1,40. Eh, ja. Så den passar bra in och har ett, mm. ett dubbelavsnitt. Den ja, passar precis. inte in ha i eget. Nej, och sen där med spoilers och grejer, har ni inte ni sett filmen så... Ja, det gör inget. Se inte det, för den är värdelös. Ja, nej, men, men den det, filmen tar, det tar vi sen. sen. Ja, det tar vi sen. Ja. ja. Och eh, vi har lite halvfärdigt manus den här gången, så vi tar det som det kommer. Och eh, då börjar vi prata direkt om gamla B-filmer. Då mm. får du börja, Peter. Vad tycker du om gamla filmer? Ja, gamla filmer... Eh... Är bra och det är som sagt. Eh, <laughs> eh, ja, när jag menar gamla filmer och B-filmer och sånt där, de hade ju väl en, en budget då som var stort. Men eh, för B-filmer är ju dålig budget. Ja. Men eh, Fast, eh... när jag tänker alltså på B-filmer, alltså, då tänker jag på så här sket filmer, Red Scorpion ja, men... och sådana där actionfilmer <laughs> <laughs> i stort sett. Ja men precis, så här, när jag tänker på B-filmer så, konstigt nog så blir det alltid mycket skräckfilm, alltså den genren skräck och splatter. Ja, för, skräck och action det är ju det som är B-film för mig. Komedi och drama, ja. det, det räknas inte riktigt. Nej, det är, det är nog svårt att göra En B-film alltså som en drama Kanske Det kan ju vara en lite independent film Som har liten budget som blir bra Men det är ingen B-film, det är en independent film mm. Men eh, Jo, B-filmer Jag tycker om B-filmer Ibland när jag inte vill sitta på någonting nytt och grej, så Nej, jag sätter igång hela B-filmer alltså, Oftast för att sova till exempel För jag har ju svårt att sova som Du vet i det här laget Och då tycker jag om att sätta igång någon skitfilm ja, jag vet nog så, så liksom också nu i det här laget Ja, till exempel en B-film för mig, det är, ja vad ska man säga, Sharknado, en jävla B-film, <laughs> en jävla C-film till och med, <laughs> ja, men det är fast, underhållande skit. Ja, fast de ger ju dem för att de ska vara. så, det är ju... Jo men precis, men de är ju nya så, det är... men om vi tänker tillbaka i tiden och gå in och prata Mortal Kombat, det är B-filmer. Ja, för det är så jävla, det är dåligt manus, det är dåliga skådespelare, det är dålig budget, det är dålig rekvisita och grejer, dåliga effekter och grejer. Och det är, allting är skitdåligt, men ändå lyckas de skrapa ihop en film. Där ja, på, B-film. Kan... Ja, på ett tv-spel som bara en... går ut på att slå ner varandra och döda varandra så brutalt det går. Ja. Och, nej men precis, det är ett klassiskt exempel på B-film, för de är inte bra någonstans, de filmerna. Nej. Speciellt uppföljarna Nej, men Sen det... så finns det ju en massa andra gamla filmer uh, på de, Alltså 80-talet Det var ju 80-90-talet var ju väldigt många uh, Inom parentes Stora B-filmer B-filmsstjärnor mm. Då snackar vi uh, Stallone var ju med en del B-filmer Van Damme var med Vi har Steven Seagal Vi har Chuck Norris Vi har även Arnold Schwarzenegger Som är alla de typ, De ja, största idag typ så. Uh, I alla fall Arnold och uh, Stallone mm. Sen finns det ju en massa andra V-filmer också, men, eller namn som inte jag kommer på direkt nu, men... Ja, vi kommer ju komma på som vi... dem lite senare. Jag vill bara lägga in en sak innan där. Ja, där vi jag snackade bo. om Sharknado? Ja. Eh, och att de, ja, de gör ju det dåligt medvetet. Mm -hmm. mm. Det är, och det har ju kommit en hel del sådana, och det finns ju en skärm, och det, det lockar ju tittare och... Och sånt. Eh, vi har ju svenska, Kung Fury. Åh, oh, den är för jävla bra! Det är nu också gjord, som du säger, så den ska det vara B-film. Ja, nej, men... <laughs> <det> <laughs> Kung, Fu Kung Fury, alltså har ni inte sett den, då får ni fan gått igen, för den spör allting. Det är så hela nostalgitrip-action-narr av 80-tals eh, USA-Miami-polisfilmer och grejer. Så, och det är... Det är en halvtimme lång och det är fan den bästa halvtimmen någonsin. Mm, men den är ju på Så... allt. Och det är samma som Sharknado <laughs> <de> till <center. laughs> exempel. Jag såg på jo. Sharknado 3 här nu. Har du sett den? Jag har inte kollat på den. Eh, var det, Kanal 9 nu, de har ju visat både Sharknado 1, 2 och 3 nu i rad här nu. Aha, okej. Okay. Eh, Nej, de är ju jättedåliga. <laughs> jo. Och David mm, men... Hasselhoff, uh, The Hoffes. <laughs> han var ju med nu mm. i, uh, i trean. Jasså, alltså, okej. Okay. Jag förmodar, de har väl fått ganska stora stjärnor i trean också. Ja, ja, de hade ja. ganska många kända namn i tvåan. Men säg inte vilka det, för jag vill, jag vill se den också. Men det är så här, en B-film som görs i modern tid. Mm, och typ, uh, B-film i modern tid, den bästa jag tycker, alltså den är ju skit. Men den jag tycker är den bästa, så båda har alltså... Titeln eh, Och ska vara så Riktigt, riktigt seriös Och så är så värt att det är tragiskt Men Aha. Det är skit Det är Snake on the Plane Ja Där har vi alltså Ändå hög, alltså påkostad B-film Ja men hade han, han, han, han kommit på 80-talet Det hade ja. Det hade varit den största filmen som hade gjorts Oh ja <laughs> <laughs> det, det, det var länge sedan jag såg Snakes on a plane Men det är också ett exempel på en B-film du there's a motherfucking snakes on the motherfucking plane Ja, men det är ju um, det, den har ju De må, Alltså, släng in Bruce Willis där också, vet du Då har du John McClane springer den ja, ja, där Ja, precis uh. Och sen så kommer du, sen, sen gör du Asylum Gjorde du uh, spin-off, uh, alltså block, uh, och Då heter den Snakes on a train och grejer då så det finns alltid någon annan film som kommer också? Ja, det finns en porrfilm säkert också va? Det, jag vill inte veta titeln på den om det nu finns någon. <laughs> Snakes on a strap on. Nej, jag vill inte veta så jag. <laughs> Måste kolla det sen när vi har pratat färdigt. Men den, den filmen är ändå <laughs> hyfsat underhållande. Ja. Du kan vara en orm. Um, den är ändå hyfsat underhållande det är så dålig så att den blir bra Precis som du säger, titeln gör ju Lite av filmen Och åh uh, oh, Apropå B-filmer Vilket <laughs> är dagens tema i och för sig men, uh, Den spanska filmen A Wreck mm. Det är alltså det är ingen, ingen B-film, det är en jättebra Skräckfilm Men sen gjorde en amerikansk version av den Som heter Quarantine, som är typ identisk Som blev ja, dålig för den spanska är bättre, men den amerikanska versionen fick en uppföljare mm. som heter Rekt 2, som utspelar sig på en flygplats och på en och, och den var riktigt jävla B-film kan jag säga. Okay. Ja, för Rekt 2, alltså den spanska Rekt 2 Det utspelar sig direkt efter ettan sekunder efter, alltså i samma hus, samma byggnad samma så, men tvåan, där, amerikanska tvåan är då, de tar det till, ett, till en flygplats och det är så här skit dåliga effekter B-action på väg till C-Action-skräck-ish-film mm. Ja, det, det var det jag ville säga <laughs> ja, men Det B-filmer. Mycket av så här filmer vi pratar om också Det är ju egentligen inga B-filmer Mycket B-filmer på ett sätt Det är, det är ju i skräckhangen som sagt Och då har du ju jo. alltså Brain Dead och de där Det är ju det som är Jo, i och för sig Brain Dead och Mitt Det är ju, ju B-filmer, så de har en liten budget för, men de gör ju det, alltså men är det fantastisk. De gör ju det bästa de kan. Men till exempel gamla Van Damme filmer så här Double Impact och ja, Cyborg och det, det, det Kickboxer, du B-filmer. Det är ingen stor Hollywood produktion, det är inte så här direkt till bio eh, film. Nej, många av de här var väl direkt till eh, VOS, det var ju det så ja, var de. men eh... Ja, men det är lite som jag har skrivit upp en kategori eller en kategori, en punkt där som vi riktigt kan hoppa in nu med en gång Alltså, ja, vad räknas egentligen som B-film? Då det hade, hade en budget, men som vi klassar in dem i facket just idag, och det, det gör vi nu alltså... Ja, men de hade en liten, en liten budget då är det, så här, det är dålig struktur, det är ingen stor Hollywood-produktion, det är oftast okända skådespelare en dålig regissör. Dåliga manusförfattare. Alltså dålig. Alltså dålig. Eh, oftast alltså ljusättningen, actionscener, det att det måste i actionfilmer. Det är mycket explosioner. För så fort den vill krocka så sprängs den och det flyger eldbollar. Alltså. Eldbollar. Eldmoln så här. Mm. Ja, du fattar vad jag menar. Det blir så jävla explosioner. vi minst illa krock och grejer. Och B-filmer har ju riktiga stunds. Det. är det har de däremot jämfört med många av dagens filmer Som inte är mycket såhär, specialeffekter Men B-filmer, de har inte råd med digitala effekter Så de kör ju riktiga stunds Riktiga bilkrascher och grejer så mm. Och riktiga explosioner Så det är därför jag gillar dem För det är riktigt skit Har du någon favoritfilm då? Från den perioden Ja Jag kan väl kanske tänka mig Några av Van Dams filmer Kanske för det var sånt som jag växte upp med Jag kan inte komma på någon direkt så Men jag vet att jag kollar väldigt mycket på kickboxer Har vi pratat om det tidigare Ja, Bloodsport Bloodsport också är en b film Sen Nej, Jag har också... älskar alltså Bolloyang alltså. Ja det är, jävla... är så jävla Jag är så hård Sen har vi även en film som var ändå hyfsat stor För en B-film Det var Universal Soldier med Van Damme och Dolph Mm men den är den drar in ganska mycket pengar tror jag har jag för mig det gjorde det nog den ja den är bra men sen så faktiskt. kom det och då flög den... jag älskar den scenen där när ja när han sitter där när vad han kommer där och och sen då flyger han fram en piker och så skjuter han där mm. shoot in the stomach no shoot in the chest no vi köpte ja. in the head. det här mm. Det blir så äh, Klockrent ja. Jo, men det, det, är en, det är en bra Alltså Fin från den tiden Och vi vet inte om den håller idag Men alltså, det är inget höjda skådespelare Vi snackar ju Van Damme och Då Men det är schyssta actionscener och grejer Men den filmen fick ju upprepade uppföljare Det fick Universal Soledad 2 Och sen så fick den andra Universal Soledad jag 2 Och fick tre, den fick 4. Och, sen, jo, fick men den fick det, och typ... sen kom tvåan <laughs> Ja, jo, men den fick ju här typ Tre stycken inofficiella uppföljare Som var skittåliga Och de hade han Gary Busey och grejer Och massa andra som skittåliga Och sen så kom den riktiga uppföljaren Universal Solider 2 med Van Damme Då, nej, då är han ingen så här robot Eller uh, en soldat längre Då ska han träna Och den andra en annan soldat som går rogue och grejer Och sen och så efter det så alltså, det, det Där har vi filmen För den är så jävla dålig och sen så har det kommit fler och fler film. Det görs fortfarande filmer med Van Damme, alltså Universal Soldier. Jag såg en, jag tror han hette Universal An-någonting uh, un i alla fall. En ganska gråaktig film. Den var helt okej okay, faktiskt. Det var både Van Damme och Dolph uh, i samma film. Mm. Och sen så hade de en uh, MMA-fighter, jag kommer inte ihåg vad han heter i alla fall. Men han var ju med i filmen också, så det var ju riktiga fighting-scener. Alltså du vet så här, inte riktigt som slås riktigt, men det var bra gjort. Bra kore koreograferat för att vara en... Uh, Åttonde uppföljare. Det... Och det går ju som sagt inte Att, att inte prata B-filmer Om vi ska snacka i modern tid Med alla gamla eh, 80 90 hjältar. För då går vi automatiskt in på nästa punkt Och det är The Expendables mm, det är ju... Vilken jävla ju... fin övergång jag gjorde Det är ju genialt de, alltså de skådelserna Alltså alla de här Vet ju om Vad det är de har gjort Jo, jo. Och varför inte gå ihop och göra mm. i samma skit. Ja. Och det, det, de är inte bra. Det är de absolut inte. N nej, men de är underhållande. Ett gäng gamla jävla gubbar från förr som samlas och går runt och röjer. Ja, men du ska... Jag vet ju en, en bekant. Hon hade absolut inte sett någonting uh, jättemycket på 80-90-tals. Alltså, hon har sett att vi på Grease och... och sånt skit innan. Grease? Ja. Sa du Grease? Pratar vi Helene nu, eller? För hon har kollat ju på Grease. <laughs> ja, nej, men Helene är ju säkert hon har inte någon koll på sådana där gamla filmer som vi tycker är underhållande. Jag har faktiskt ingen aning om. Hon har säkert koll ändå, för hon gillar ju gamla actionfilmer också. Ja, vi får se, vi får fråga henne sen när hon kommer tillbaka till Varberg. För just nu så är Helena i Örebro, så hon kan inte vara med den här gången. Nej, hon är nej. inte så high-tech. <laughs> nej, hon har ingen dator heller så, men, men vi, no, skit skiter det. Vi pratade Expendables och uh, du var inne på att folk inte hade, hon har inte sett den. Nej, nej, nej jo. Eller gamla filmer alltså. Nej, gamla. Och hon kunde ju mm. inte förstå Varför gör de så här? Det här, alltså Förstod inte det här, det tömde typ 20 magasin på, på en person och ja. Hon förstod inte det Nostalgiska i det? Nej Bara för hon Nej. hade inget Att jämföra med från det andra då. Och förstod det ju med Och samma som Mille de... Sambo, om vi ska gå tillbaka mm. Till så här gammalt Alltså, Kung Fury, hon, hon fattar inte. Hon bara, hur kan det vara så stort? Åh, oh, jag... den är ju fan magisk. Jag har jag satt och förklarade storheten och hur många det verkligen var som satt och kollade på i världen över på premiärdagen. Och... Ja, det... Ja, Nej, hon, hon kan inte förstå det. Nej. Ja, det är... Jag har sagt att Nej, det är jag... ingenting som att det ska vara bra. Det... Fast den är bra. Nu är det som är Jag tycker det är skitbra. Mm. På, på ett komiskt sätt. Ja. Uh, ja, Expendables. Uh, jag har för mig att det var Stallone som skrev manus och uh, regisserade första filmen. Ja, ja. Jag var inte helt hundra. Jag har mig att han gjorde det. Ja, men, det men han gjorde programmet. inte... Det. det var han som samlade ihop hela gänget. Han, då var det också så här stort... Åh, oh, Arnold och Stallone tillsammans i, i första gången. bara Wow, så var de en liten scen där. Men de har ju ganska stor rolllista med kända action -snubbar. Och ja, de... Uh, de röjer som fan, precis som förr Ja, mm. jag tycker det är ganska underhållande Fast att första filmen Var kul att se För det var ju om med tillsammans där och grejer och... Även om det är inom parentes, B-film var det ändå blivit kul tyckte jag Ja, och som sagt, det kommer ju fler och fler i De andra som tar in Jack Norris och... Ja, men precis, Jack Norris Han har inte gjort någonting sen Hur länge som helst Och så gör han sin första Eh, Filmroll eh, nu på ganska många år då. Bara för att vara med i The Expendables. Eh, Och sen har han inte gjort någonting har, med igen. Har Steven Sigan varit med? Eller är med? Han har inte varit med. Men det ryktades om att han kanske ska. Eh, han skulle vara med i trean, tror jag. Men det är väl inte så. Men han kommer komma med tror jag. För han är ju den som saknas nu. För de, vi har ju haft både Vad heter det? Eh, Vandam. Hade vi uppföljaren som skurk? Niklas Cage skulle med... väl tydligen också Niklas Cage kanske är med också alltså, Det finns så jävla nej, många han med, han, eh, med. Alltså, ja, Nej han är inte med, jag har för att han Ska vara med Vi har ingen koll på det här men... Nej, vi, nu bara spekulerar vi spekulerar Vi kan säga vilka vi är. skulle vilja ha med Så jag vill ha med Inte Tom Hanks, han är ingen B-action-film, han valde B-action Kan de inte slänga in eh, Tom Hanks? Jag tänkte det, men han är ingen B-actionfilm. Tom Hanks räknar inte med in mig där, nej. Nej, nej jag, jag tänkte, alltså, för Mel Gibson var ju med, han har gjort en del actionfilmer förr och så alltså, snackade vi dödligt vapen och grejer, så han passar ju bra in och han spelar i skurk i trean, och det, det funkar ju. Och sen så, ja, vilka skulle man med kunna ta? Uh, nej, just nu kommer inte på några. Finns det några kvinnliga tänka här. Vad sa du? Finns det några kvinnliga? De ska göra en, en kvinnlig The Expendables som kommer att heta Expendables. Och då kommer de ha Sigurna Weaver. De kommer jag ha Uma Thurman. De kommer ha. Äh, vad heter hon? Äh, fan. Äh, Sarah Connor. Äh, Linda Hamilton. <laughs> ska de ha? Ja. Äh, och sen de ska ha några från. stycken. Ja, hon lever fortfarande. Det är en ny tidslinje så hon lever. Ja. Just det. ja. Nej, så de, de håller på att göra... De ska göra en Expendables. Jaha. Med, det är samma sak fast med kvinnliga karaktärer. och, och Om jag minns rätt också så... Det att det ska göras en serie också med en också, En tv-serie. Alltså, Men nu, nu, är jag, nu är jag inte säker. Alltså så, jag, så, jag så, höll det, det är... namnet innan. Ja. Och, och nu kommer vi in på det igen. Jag trodde som sagt att det var en porrfilm. Det... Kanske blir en... <laughs> Expendable. The Unofficial Sex Movie. Nej. Ja. Men, men det, det är under produktion, vet jag i alla fall. Så det, det kan ju bli lite kul att se lite killny action. Sen vet jag att det ska vara några stycken till, med, men jag kommer inte ihåg riktigt vad de heter. Så, ja. Expendables Har du någon favoritskådestånd, Peter? Från förr. Ja, men det, men det är faktiskt. Jag gillade också valdemar damfilmerna Alltså, Lion mm. Lionheart och de där. Jag, jag kollar väldigt mycket på sånt då. Mm. Och. Men alltså. Ja, jag har svårt den här, så här Tänka bort från det här att det är B-filmer. Men jag klassar in alla de där 80-talssatcherna som B-filmer för från. De... Jo, men jag alltså, för med. att de kan inte räknas med in idag Nej alltså Till vi, vi kan inte räkna in Die Hard Som en B-film för det är ju verkligen inte Det är en verkligen stor produktion Och eh, det är en bra film Men alltså de andra har inte mindre filmer Med Van Damme, eh, Steven Seagal Som inte är de bästa jävla skådespelarna i världen Har ju, gör ju sina filmer för, för Steven Seagal han släpper ju film efter film efter film som är så här, budgetfilmer. Ja men det är ju Van och också. Action. Jag såg ju nu. Jo, vi också. Jo, men, jo men jag menar de två. Det är, det är alltid de två som håller på att släppa filmer. Och varje omslag. Det är alltid någon pistol de håller i och grejer. Och det är alltid ungefär i princip samma handling. Uh, lite olika. Vissa filmer är okej. Okay, vissa är mindre okej. Okay, men det är ändå halvt underhållande B-filmer. Ja men som Van Damme. Som... Det märks också att han blir lite äldre. För på omslagarna. <laughs> typ av alla ja. filmer. Hur såg de ut? Jo, han stod med en spark eh, rakt upp. Ja. Eller var det till där, Det där den kan han fortfarande göra, kan jag säga. Ja. Ja. Det där kan han fortfarande göra, kan jag säga. Han är jävligt vig. Jo, det kan han väl göra, men. <laughs> men jag förstår inte mena. Han är inte den yngste längre, så. så det är. det är duktigt av en ballettanss. Jo. Det jag tyckte om med de gamla B-filmerna Alltså så, att alla hade sina olika stilar uh, Jack Norris Han hade ju sin uh, uh, Ja, var det karate han körde Han fightades ju mot Bruce Lee Och Bruce Lee körde ju Kung Fu Ja, han körde ju uh. Kung Fu också han, uh. Jack Norris uh, blev ju tränad av uh. Ja, men då då, han, då körde han Kung Fu uh. Sen hade vi uh, Vad heter det uh, Van Damme, han körde karate Mm. han körde alltid så här höga sparkar och grejer Och sen så hade vi eh, Ja Stallone och Arlo som körde bara vanlig fistfight För de bara... Sen så hade vi eh, Steven Seagal Som körde judo mm. För eh, han, hade, han hade på med riktiga slag och sparkar han, han ville bara komma in i närfighter Och bara vifta med händerna Knäcka hand knäcka hand kasta Alla hade sin egen stil, kom jag ihåg Ja. Och sen självklart har vi Jackie Chan Som inte slåss det... med Redskap, bara Jo men i princip han, han, alltså, han kan ju, han är ju duktig Men alltså, alla filmer, han, han kan ju inte slåss Snackar vi sig cigall nu eller? Nej, Jackie Chan han, men... han är tvungen att ha en stol, han är tvungen att hoppa igenom ett galler och Råka få en slåss. blomma han, han slåss ju bara med omgivningen Ja, har du hört talas om Krav Maga någon gång eller? Det att du tar det som finns tillräckligt Och slåss med det som vapen Tar du telefonen, håller den i handen Kan bli väldigt hårt Ta en stor, visst Men han gör det på ett roligt sätt Han skiljer sig i mängden Han körde sin parkour-stil Fighting-stil Och det var mycket mer underhållare Det än att kolla på Steven Seagal och grejer Inte för att jag räknar Jackie Chan-filmer som B-filmer För det är Hongkong-action Det är en helt annan genre Men Jackie Chan tycker om Mm. Mm. Ja, eh, jag tänkte läsa upp lite av några, alltså olika B-filmer som eh, finns till exempel. Det kommer bli mycket skräck här nu och sånt. Men några, vi har redan nämnt några. Vi kan säga Sharknado, Iron Sky som är en, <laughs> en, en ny produktion som, som fan gick på bio. Mm. Jag var så den med, ja, med folk. Och jag hatade filmen. Det man var så jävla vällöst. Jag förstod inte ironin i meren. Nej, jag såg den inte på på bio, men jag ja, så fort den kom ut på DVD:n av blu Rider så så skulle vi ha en filmkväll Och jag bara. Ja. Yeah! Det här är hur vi Aha. och jag pratade jättegott om det Fanns det tyskar på månen. Ja. <laughs> ja. Ja, men Simon behöver kompensera honom bara. Häng med, vi köper ett jag tror inte ja. jag fick välja film någon gång efteråt. <laughs> <laughs> nej, det förstår jag. Du får aldrig mer välja film. Men eh, Jag tyckte den var skitdålig i alla fall. Jag förstår att folk kanske tycker om den. Alltså, satirena och grejer. med. Men, men ja, ja, nej, jag tyckte ändå att den, den var dålig. Sen har vi så här, Hercules i New York med uh, Arnold. Vi har Pir uh, Piranha, som vill, här, Piranha 3D och de nya Showdown en liten talk med Dolf Lundgren. Mortal Kombat som vi har nämnt. The Barbarians, gamla Actionfilmer med två stycken bröd Som är jätte biffiga grejer Killer Clowns from Outer Space mm. Meet the Feebles Dead, Ja, i princip alla splatterfilmer som Kommer då att skräck Cyborg med Van Damme Kickboxer Så har vi även Master of the Universe He-Man fi... Också jävla B-film <laughs> Ja, fy satan alltså <laughs> Oh ja. Sen ja Det är väldigt finns, finns det lite... synd Att de inte... Hade budget i den här filmen faktiskt Nej är det... Jag har hört att det kanske Ska göras en ny på den mm. Det har inte hundra Eller så bara hoppas att de ska göra en ny Men sen så finns det även Riktiga B-filmer Undefeatable som har en av de löjligaste Fighting scenerna någonsin Har ni inte, ni vet inte vilken film det är Kolla upp det på Youtube Undefeatable fight scene Då får ni se någonting riktigt, riktigt komiskt Och ja Parentes. Superlöjligt Sen finns det Samurai Cop Det finns The Room såklart Som uh, är ju så jävla B och dålig Så att den blir bra Jag vet att jag pratar uh, om den filmen med Albin uh, Från Eskilstuna, Albin Toning mm. Han är intresserad mig för den filmen Och jag bara, vad fan är det här för någon jävla dynga Det är ju The Room och, uh, Har du sett den så uh, Ser den I, i, i, i rent uh, Forskningssyfte. Ja, utbildningssyfte för att se. Har, jag har tänkt oss redan men jag har lyssnat ja. på, på den. Eh, alltså i en annan podd och körde de en. Eh, eh, vad, vad, vad heter. Eh, man kan lyssna på. Så här kommer Ja. Så att de kollar ju på filmen och så pratar de om filmen samtidigt. Ja. ja. Så har jag typ gått igenom de där filmen. Ja. Det måste, det, det, det, den är så fantastiskt Dålig Att den blir bra ja, så alltså jag fastnar inte riktigt alltså Det var underhållande bra Med kommentatorspåret Om man säger så ja. Utan att se filmen ja. Och jag vet me. inte Om jag då vill Sätta några bilder <laughs> på, på det Nej Ja, den, den är så Vad ska man säga Konstig mm. Men ja Konstigt sett Ja Sen har vi såklart En film som du kanske borde se Du som älskar fåglar Birdemics Som är En ny film Som är Jävla usel De sämsta effekterna Du kan tänka dig uh, Har du sett den Peter? Mm. Birdemics Nej men är det, Jag tror du visade Klipp på den bara. Ja På att som Äh äh ja. som Folk står där med galjar Och låtsas och Fåglarna faller och exploderar och grejer och Men det är också en sån här Intressant film B-film, alltså B-film Deluxe kan man säga mm. Och ja, och alla filmer som Asylum gör, alla deras är U B-filmer Mega vs Giant Octopus i i. Nej det är porrversionen. <laughs> men i alla fall, det är såna filmer. Och ja, jag tycker om B-filmer. Jag erkänner det. Ja, men det är en. Ja. Ja. Ja, är vi nöjda Peter med b temat Nu har vi pratat i 30 minuter. Ja, inte var sån riktigt, men jag tror nästan inte att vi lämnar B-filmstadiet på ett sätt. Nej. För eh, nu ska vi gå över och prata om Fantastic Four rebooten, den nya som går på bio just nu. Och eh, den här hamnar under kategori B-film faktiskt. Så nu kommer vi varna för spoilers. Vi kommer spoila filmen. Och har ni inte ni sett filmen så gör det ingenting för filmen är så jävla dålig som ni kan lyssna på oss istället och ha en roligare stund. Ja, och tidningar ju alltså det står ju nästan varenda jävla tidning nu vad de uh, tycker om Filmen och ja. De ljuger inte. Nej. Jag var så den i fredags och. Ja. Äh, nu kör vi Fantastiska Fyran här. Ja. Nu pratar vi Fantastiska Fyran. Jag var så filmen i fredags och det var 28 stycken i biosalongen. Och under, innan biom började så att jag pratade med några bakom. Som de, jag hörde hört att de pratar serietidningar. Och då ja. Vi prata om filmer och grejer och det var trevligt. De skulle kolla in vår podcast och grejer och, så och de skulle se min recension sen. För jag släppte ju recensionen idag. Idag är det söndag. Mm. Och har ni inte sett den så kolla upp den. Den finns på Youtube. Sök efter Nu pratar vi film. Så kommer den upp eller Louis recenserar. Och där får ni en ärlig recension som inte är, är spoiler-free då. Och nu spoiler vi. Då ska jag fråga dig Peter! Peter! Vad tyckte du om Fantastic Four? Ja. Uh, ja. <laughs> den var ju fantastisk. Fy, fy, fy. Dålig. Fan, ja. Den är, alltså. vi ska inte. Den är alltså, uh, så dålig. Alltså jag blir bara förbannad. <laughs> jag var så jävla dålig. Jag står verkligen fram emot den här filmen. Trailern var, verkar lovande. Ja, och nu ska... Alltså det här tycker jag är så underbart jag var det i förra avsnittet Så pratade vi ju om det här att du sitter och kollar på Den här trainen hela tiden Inte den Men jag kollade på Suicide Squad Och Batman vs. Superman Jaha mm, Ja, men du har kollat väldigt mycket på den här trainen också vet jag Ja, någon gång två, Några gånger har jag fått på den ja. ja, i alla fall i början gjorde du det här Så, ja. tyst med det nu då, ja. alltså, det är det som är roligt Trailern är ju alltså 20 gånger bättre än vad filmerna. är oh ja. trailern är bättre än de gamla filmerna Och Den här filmen får nästan de gamla filmerna Att se bra ut ja. Men för att, för, för, för att beskriva eh, Lite om filmen Så eh, Vi hade ju en eh, En gäst förra avsnittet eh, Ependima Louise Hon var så filmen samtidigt som oss och hon mejlade oss vad hon tyckte om filmen och nu läser jag hennes mejl här. Hej, nu pratar vi film. I fredag såg jag Fantastic Four och här är några av mina tankar kring filmen. Jag hade sett fram emot den här filmen ända sedan jag hörde att Josh Trank skulle regissera den. Hans första film Chronicles, också om folk som har fått krafter, var riktigt bra. Det sägs att inspelningen av Fantastic Four har haft många problem och Josh påstår att filmen inte blev som man hade velat. Så i en annan dimension var kanske slutresultatet bättre. Trots att jag älskar Marvel så har Fantastiska Fyran aldrig varit någon personlig favorit. Men jag har alltid gillat Human Torch som ofta syns tillsammans med Spindermannen. Jag är ganska nöjd med hur han porträt äh, porträtterades här av Michael B. Jordan som även var med i Chronicles. Äh, och han var ju favoriten i, filmen, i hennes, den filmen då. Han var min favorit i den här filmen så. När han körde bil så la jag märke till en Mario-eldblomma som hängde under backspegeln. En trevlig liten detalj med tanke på hans kommande elkraft. The Thing, klassiska uttryck, it's clobbering time, brukar översättas till det är dunkadags. I den här filmen så blev det istället det är dags för stryk, vilket även översättaren bör förvänta sig. Jag ville verkligen tycka om den här filmen, men till slut så gav jag upp. Den är helt enkelt inte bra. När det besöker den andra planeten känns det produktionen billig som om det vore inspelat i en studio på samma sätt som en tv-serie från 60-talet. För att jämföra så såg jag igår Fantastic Four från 2005. Den är fortfarande dålig, men den vinner på det mer lättsamma approachen. Den nya försöker vara mörkare, men jag tror att tonen borde vara mer lik som Gardens of the Galaxy. Hälsningar från Ependyma, Louise. Och jag håller med. Ja... No. Nej, det Chronicles, Chronicles var en väldigt bra film Josh mm. Franks första alltså, debut Och den här filmen Den alltså failade så jävla brutalt Och ja, vad ska man säga Som jag sa i min recension Fantastiska fyran Det är ju det är ju, the, det är ju gruppen Det är ju de det, Vad ska man säga det är de man ser upp till så alltså man Superhjältefolket mm. Det är ju Fantastiska Fyran Det är ju gruppen, det är gemenskapen Alltså vänskapen Tilliten som de har till varandra Att de har varandras ryggar och grejer om det skulle hända någonting Att de litar på varandra och grejer De har en sån jävla bra gemenskap Och i den här filmen fanns Ingenting Nej. För alltså, Richard Reed Och Ben Grimm De är ju bästa kompisar Och man får se dem lite i början och sen är han, de separerade hela filmen mm. och han kommer bara med när han ska testa maskinen Och sen så är de i resten av filmen Och de håller sig inlåsta överallt Och Richard flyr efter att De har blivit utsatta för det där Och så hela gruppen är splittrad Och sen även när de jobbat samman Så är det bara så här väldigt stelt, dålig dialog Och det, alltså det byggs inte upp till någonting Och det är skitdåligt Ja Ja Nej, men de har ju börjat planera att göra tre filmer. Ja, och... Och det kan de glömma. Ja, planera att göra, men kom... nej. Jag tror inte de kommer göra fler filmer. Alltså, grejen är varför jag såg fram emot den här filmen. Det är för att när jag såg Rollistan, jag tänkte, wow, det här kommer bli bra. För de är jätteduktiga, de skådespelarna. Jag har sett dem flera gånger i andra filmer och de är skitbra. Till exempel Michael B. Jordan var med i Chronicles. Han är även med i kommande filmen som heter Creed som är en spin-off-serie på, spin-off-film på Rocky, ja ah, Rocky Balboa då. Mm, den ser jag han är fram emot. Ja, men han är en jättebra skådespelare, samma sak med Miles Teller som var med i, eh, Whiplash och lite andra filmer. Han är jättebra och tjejen, Game of Thrones. Och Jamie Bell fan, han var med King Kong och, och Bill Elliot och grejer. Han är jättebra, de är jättebra skådespelare. Men då får eh, ingenting att är jobba hon med. Jag Game of Thrones. Ja. Är hon då? Ja. Ha? Nu säger jag ja med lite litet halvt feksant här jag Så det gick inga hat mig till mig den, Ja den men jag för mig, hon är, jag för mig Hon är med i Game of Thrones som, Därför jag tyckte att hon, hon är bra där alltså, de, de är duktiga Begåvade skådespelare Men Jävla Fox Studios som går in och förstör filmen För det är det jag reagerar på Att de kör en resa Till en annan dimension Vad jag har förstått rätt så gör inte de det i CT De gör rymdresor du som kan lite mer om C-tidningar, Peter ja. Stämmer det eller? Ja, det Att de är gör... en äh, resa de gjorde ja, Jag låter jävla... på På fyra hade. Men alltså Ja, det är ju det första som kom från Marvel. Jo eh. och du, du, så Jag tycker man ska behandla de karaktärerna Med mer respekt än vad de gjorde nu Mm det är, är superhjältarnas superhjältar vad fan skärper. er <laughs> Jag Ja, vad är sen jag filmar så dålig <kör> alltså, jag, jag råkar se på Twitterflödet, det ser inte bra ut och bara fan jag, jag, jag vill inte veta. Och så tänkte nej, jag vill jag vill göra en egen uppfattning. Jag ska gå in med på. Alltså, jag, vad ska man säga? Men open-minded ska gå in på bilen och titta på den. Och... Nej, hon är väl inte... Nej, hon är inte med i Game of Thrones. Jag är inte med i Game of Thrones. Nej, hon är, ju... är hon med då? Hon är med i House of Cards. Ja, men det är typ samma sak, säger vi. I make horror story. <laughs> ja. När fan var som med i Game of Thrones då? Ja, ah, samma. Hon är i, i alla fall en väldigt duktig skådespelare. Terminator. Vad sa du, Peter? Ja, ah, jo, hon är med i Game of Thrones. Men där är... Fuckade de upp i den filmen Okej, okay, då tar jag tillbaka det Hon är inte med i Game of Thrones, hon är med i House of Cards Men hur som helst så är det Väldigt fyra stycken duktiga Och begåvade skådespelare Och eh, De gör så gott de kan Med det de får Men inte mycket de har arbeta med Nej. Och sen, sen så har vi också han eh, Morgan Freeman-klonen Klonen Morgan, Morgan Freeman-klonen Reg... Ja, jag vet inte. Ja, det är den som rekryterar dem till ja. uh, The Baxter Building. Han ser ut som Morgan Freeman, fast ändå inte. Han låter som Morgan Freeman, fast ändå inte. De borde ha haft Morgan Freeman. Ja, ja så är det här här i floppat ändå, men åh, uh, oh, nej, vad fan ska man säga om filmen? Nej, men alltså, <clears throat> det är så jävla... Ja. 1,40 och det tog alltså, jag satt jag märkte redan efter 20 minuter att oj, det här kommer bli jätteseg film Ja. Så jag satt och småkolla på klockan hela jävla tiden. Ja, det gjorde jag också. Efter 50 minuter i filmen, då började först... Då då drog de iväg. Ja, då var det varit liten körning tills de åkte iväg. Mm. I 50 minuter. Alltså, det fanns en gång i filmen som jag sa, Who! typ Jag vill lite så här, wow! Och det var. I början, när han håller på att starta sin maskin där med, med, med Grimm i garaget. När han, då fanns det har han en hel hög med Nintendo 64. Inte om du det det. reagerar jag på. Och jag tyckte det var så jävla löjligt. Alltså, för jag har... Jo! Nej, men alltså... Vi har sett på Chappie precis. Ja. Samma sak med PS4. Ja. Sen ligger jag. Året var 2007. Mm. Mm är okay, en liten lunga kanske inte får vi i så mycket. Men 2007, då hade vi alltså PS3, vi hade Xbox 360. Nej, han kommer med en röt Nintendo 64 från 1997. Inte en, han hade jättemånga. Men till hans försvar, vill du veta varför han hade Nintendo 64? Ja, För Nintendo 64 hade som marknadsföring no more loading. Ha! Sen han ville göra det fort, han behöver inte att det ska laddas Som du gör med Playstation 3 och Playstation 2 Och Playstation 1, man ska spela Det bara loading, loading, loading, loading Men Nintendo 64 så gick det fort Och det var det han ville ja, Men så jag tror han, knappast ha. han kunde greja med just med en sommarskin <laughs> Jag har ingen processor och skick process på det sättet Nej, precis Nej, men alltså, det, var den där, det var den där jag tyckte var kul filmen En trave med Nintendo 64 Och det var det, var det enda Och så en kontroll, linsducken och alltihop eller vad var det? Ja, ja, men det var något sånt Och <laughs> Och det jag tyckte var dåligt också med filmen, alltså jag tyckte om den unge Reid, Alltså, han spelade nästan bäst av alla, tyckte jag. Men han var för, för för smart. Det fanns inga hinder för honom. Alltså han bara gjorde, ja det funkar, det funkar. Alltså, det fanns ingen, inte någon gång där han misslyckas med någonting. Han bara lyckas, lyckas. Det, det känns som att han ja. Ja, men är det är för smart. Det. det finns ingenting som står på spel. Nej, där. men det har vi fått. Det, det är ju Reid. Alltså, jo. så är ju tidningen också, det lilla jag vet, alltså, Han har varit hur smart som helst Men, så vi mm. att är smarta ungar Du tycker ju om uh, ungar i Big Hero 6 Han tycker jag är fullt smart för sitt Vi hade en diskussion om det när jag var hemma hos dig sist Ja, ja. fast han är ingen superhjälte ja, men vi ser, men ju Han blir ja. en superhjälte. Ja, han superhjälte Han är, ja, han blir, är ju Big ja. Hero ja. 6 Ja. Ja, jag men det, det jag reagerar på i filmen Ja, det, det jag reagerar på i filmen Som eh, eh, Louis här sa att allting ser ut som Inspillat på en studio ja. Alltså 90% av filmen är inomhus de, Alltså hela filmen Handlar om att de ska bygga den här jävla maskinen Så de är i, i Trånga korridorer Det känns som man de har filmat den nere i källaren mm. och, och sen när de väl Åker till den andra dimensionen så det är så jävla dålig blue screen, så inte klubbt. Ja, det ibland, var det, alltså, jättedåligt. I, alltså, jag såg direkt, ja ah, okej, okay, de är på Grand Canyon. Men de har lagt till lite dataeffekter på. och eh, alltså, Jag ska inte säga att allting var dåligt. Jag tyckte vissa grejer var snyggt. Jag tyckte ibland att eh, The Thing. Ja, ben, han han, var, rätt, han var snygg. Jag tyckte han var rätt snygg faktiskt. Eh, han var ju helt datagjord. Det var han ingen latex-kostymman eller vet. Nej, precis. Det var ju datagjord. Jag, jag, jag tyckte det var ganska snyggt. Men resten var ju fruktansvärt alltså bluescreen var ju så tydlig ja, oh, som jag sa i min vann. recension också. Vad sa du? de skickar iväg en apa först. Ja oh, just det, jag jag tänkte bara nej ska det vara på den här jävla nivån. Det var jättefult animerad oh. apa. Ja. Alltså när jag verkligen kände när jag är på väg att somna nu. Det var när eh äh, har flytt mm. och han ska köpa en del till sin nya maskin då och han har morfar sitt ansikte. Och när han morfar tillbaka. Så jag stod med min relation. Bara what the fuck tänkte de med? Vad fan sysslar de med? Hur kan de göra det så här jävla fult och dåligt? Alltså det är fan 2015. Mm, men sen också. Det var väl inte något speciellt eh, omgjort ansikte. Det syntes ju är? en gång att det var han. Det var ju... Jo men vi, vi vet ju om att Nej, han, ja, han, ja, han som jo, inte vet. men alltså... Men det var så jävla fult. Ja men det Ja, ja men det var, det var ju fan som han skulle ta tar på sig en lösvostage bara. Ja men ni ser det var fan vad bättre. Alltså, jag Ja jag kom ihåg den här morfningen som han gjorde i Arkivex för länge sedan. han utan gjorde ingen för allas ja. det finns en senare typ i varje där de gör så morf typ. Det var ju fan snyggare gjort än vad fan det här var. Det var ju så jävla här datagjort plast, plast Aktigt Jag kommer tänka på The Scorpion King Eller Mumien Om det är Mumien 2 mm. När Scorpion King kommer Och det är fan Playstation 2-grafik Över det där. När han bara Alltså det Då tänkte jag bara Åh oh, nej alltså Fuck you, film, Tänkte jag Och Varför kan de inte göra Alltså Han är gjord av gummi Ish Varför kan de inte få det Att se bra ut Det var väldigt lite Alltså Om vi kollar på De Två andra filmerna Ja Alltså, det, det var ju mycket mer med deras krafter. Den här filmen använder ju inte krafterna. Nej, du är det, det finns inget ingen team. Nej. Det finns ingen uppbyggnad till teamet. Nej, och alltså, och det var... Nej, jag hoppade direkt till slutet, alltså. Ja, gör det. det. Det var så löjligt. Vilket slut nu, ja, alltså? Ja, jag slutade alltså... När de får sitt laboratorium. Här ja, ska just vi det, bo. Ja. Och så ska de stå, ja. och så ska, ska de försöka komma på ett namn. Ja, just det. Ja. Det, det var lite halvbladigt, men det var ändå... Nej, det är ingenting de behöver. Alltså, göra för att det blir så dåligt. För alla som går och ser på filmen vet vad de heter. Vad det är för film. Jo. Alltså... Nej jag förstår, det är bara när de säger Ja vi ska, vi ska heta fantastiskt Och sen roll credits Jag, menar, jag förstår hur mer jag tyckte nej, det var ganska cheesy behöver ha, ha med det där huvudtaget Att vad de ska heta Och i alla fall inte nej. gå Så himla långt Som de gjorde Nej jag, jag vet och Nej alltså allting är... och Nej vi, det ska vi inte göra bla, bla, bla. Och så, Ja men vi ska jobba som en Bara det Ja det är fantastiskt Ja Ja, det har du rätt. Ja. Fantastiska filmen. Det är ett bra. Namn. Och sen du, du, du, du, ja. Nej, så det var slutet. Alltså äh. filmen är jätteseg. Alltså det, det fanns en scen när han när Morgan Freeman dör. Och du <laughs> och Johnny Ja, men han, vi att han hittar då. Han får hitta Morgan Freeman tronen. <laughs> Franklin uh, står Ja, men när han dör då, då det ser ju sus uh, och Johnny och det är, hans, det är deras föräldrar. Nej, föräldrar. Och, och Reed har jobbat med honom ganska länge nu, Så när han dör... Han, föräldrar, deras pappa. <laughs> men i fall när han dör, även, även Reed. Deras reaktioner bara... Oh no! No, dad! Typ så. Hade det varit alltså... Okej, okay, inte min familj, men... Hade det varit någon annan familj så här... De har en nära kontakt. De har ju fan... Verkligen bara... No! Du vet så här, riktigt agerat ut. Där var det bara... No! Mm. Oh, jag eh, ja, Jättedåligt uttryck Det var ju Victor von Doom Doktor Doom Som oh, gjorde det. Jävla dum. Jag förstår inte riktigt varför han gör det För Franklin var ju egentligen den enda som trodde på honom. Så han ja, behövde ju inte Ja precis Nej Jag tyckte inte att så själva skådespelaren Passade som Doom typ alltså, är det som Viktor. Det fanns ingen alltså bakgrundssyssjö till honom. Man bara det, det han hade lite glad. För jag tyckte faktiskt eh, om han. Jag tyckte faktiskt om han mest än de andra. så, okej. Okay. Jag tyckte inte han passade riktigt så alltså, tyckte jag alltså, att det blev så fel då med ja. med dom att ja. eh, han var kvar och han kommer och så kom han och så nej, nu vill jag stänga er värld och så Ja. Men alltså slutet kändes framtvingat. Filmen var ju som du säger 1.40 nästan 50 minuter slösade de bort på att laga maskinen och sen eller fixa maskinen, sen åker de iväg. Sen så exponeras för kraften alltså sen så går det ytterligare typ så här 20 minuter där det är helt lugnt och sen börjar klimaxet då som tar slut på 10 minuter. Och alltså gruppen, det finns ingen jävla grupp. De bråkar med varandra och grejer, Reed har varit borta ett år så finns det en jävla tidslinje också mm. Sju år senare, ett år senare och grejer och, och sånt Och självklart så vill ju militären göra dem till Vapen och grejer Och det jag kommer att tänka på När Josh Trank då ville ha Sin version av filmen mm. I trailern får man se en scen där The Thing hoppar ut ett flygplan och faller ner mot en bas Och sen oh, Hur långt det brukar ta, oh, för 10 minuter och så kommer han ner och så sådana saker Ja, ibland lite snabbare säger mm. han dem. Det fanns inte med i filmen Det, det är Josh-version, och det är hans version som jag vill se Inte jävla Fox Studios-version Jag hoppas att det kommer en, en Super annorlunda Directors-cut sen på, på Blu-ray sen Som man kan titta på Att Josh får igenom sin version också För detta var ju fan katastrofalt dåligt Och det finns ju scener i trailern som inte finns med i filmen Mm Mm Och Doom tyckte jag, vad fan han var för överlägsen. Han var ju att titta på folk och okej, okay, de sprängs. Ja, jag tittar på det här, hjärnan sprängs. Och bara så där. Ja, visst han fick sina krafter är då hy precis ska han förstöra hela jävla världen. Ja, jag skulle faktiskt vilja ja. se lite mer, alltså för dom han eh, han försvann ju i, det andra I den andra det parallella. Ja, precis. Och sen fick vi inte se någonting mer eller höra något eller ja, någonting. Och sen kommer han bara där och så är han övermänsklig och bara, bara... Ja. Jag skulle gärna vilja se lite mer eh... Ja, som alltså, den, den scenen, alltså att de blickar till han då, att man får se att han klarar Säger att han går där och alltså den smärtan han upplever alltså när alla de här krafterna han får. Ja. Eh... Precis som, lite som man fick se dem, som man får se dem med Richard och Storm och ja. och Bender alltså deras svarta och förvandling ja men precis, nu var ju han helt själv i en annan dimension ensam i ett helt jävla år så det är konstigt att han blir alltså, eh, konstig alltså så men alltså, det hade varit en mycket intressantare film att se hans ordning eh, origin story istället nu är de efter den här skitfilmen vilket de kanske är tänkt göra ifall de ska bli en uppföljare men alltså de, de kan inte göra en film som ska vara bryggan till nästa film som vi vill ha ja, de, de intresserar karaktärerna och gör det bla. bla, bla. Bara, ja men titta på det här så länge tills nästa film kommer nej, gör en bra film för första början där vi får de här karaktärerna, där vi får se dem arbeta tillsammans och bli bra vänner och att jobba som en grupp istället för att ja, de, är, de är där nästa film, då kanske vi gör det bättre. Jo, men Häng alltså, med. jag undrar alltså... Kommer de kunna få? Vem mer som kommer vilja ta tag i och göra uppföljare på det? För alltså, jag... det här har fått Nej, jag... jättedåligt. Alltså att det blev en, ja, alltså, jag... en tvåa, alltså Silversurfer och på den andra mm. där. Alltså... För det är att den filmen drog in pengar. Ja. Ja, de gamla filmerna är dåliga. Ja, men de drog, de drog in sämre. pengar. Alltså, det var rätt så mycket folk i B-salongerna. Det som du jo. sa nu på premiärdagen det var 28 pers i salongen. Ja. Jag såg dem Precis, på lördagen. Var... Ja. Jag tror inte vi var så mycket mer folk här i stan än på Folkan heller. Nej. Ja, vad... men de andra filmerna vi har varit och sett på här nu. Alltså Ant-Man och... Ja. Mission Impossible äh? ja. Mission Impossible ja, De var fullsatta Ja Så ryktet spridde sig fort Som att bara den, var min sambo ja. hon, hon blev förbannad på mig Kunde du inte ha sagt att han skulle Alltså Att eh, du hade läst att han skulle vara dålig Så slapp hon slösa En biopiljätt på filmen Ja, <laughs> var hon med och på den? Ja Aha, okay. Och hennes kompis Åsa Ja, ehm. ja. Vad tyckte Åsa? Nej, men alltså Jag tror inte jag kommer träffa någon år. som tycker att den här är bra alltså. Nej, alltså, det, det, om, nej, alltså Det jag störde mig mest på filmen Det var ju tempot Jo, vänta, det, det finns någon filmen. som tycker att den är bra Av vem då? Ungjävlar som är 12-13 år som satt bakom då tyckte att var bra Kill them all Nej, <laughs> Ja, nej, men jag kan tänka mig att målgruppen är typ 8, 9 åringar precis som Star Wars filmerna. För de, det är typ de, den folkgruppen som tycker att filmen är bra. Fast De tyckte att filmen var så. för lång och ändå sedan för kort för det var en för film lång fan Jag år. tyckte den var. Den var 1,40, det kändes fans som typ två och en halv timme lång, för den var så jävla seg. Mm. Och filmens ton är så här, den, den tar sig. Den ska ju vara seriös. Det är den ton, tonen de går med. Men som jag sa också, det funkar inte i den här filmen. Det går inte att ta det seriöst. När det inte finns någon bra dialog, det finns ingen bra handling Och effekterna är skitdåliga Inte för att effekt, effekterna gör en film Men det här är så jävla katastrofalt dåligt Och tonen de tar innan filmen Fungerar inte Och som eh, eh, Louise säger, de borde ha gjort lite mer eh, Lite mer humor För det gjorde ju de gamla filmerna Vilket, de, de var ju dåliga Men själva så gruppdynamiken finns Bättre fångat där i första filmen mm. Än vad det hela den här hela filmen har Och sämst av allt Ingen jävla Stanley cameo? Nej men det är ju nej men det är ju Fox. Jag vet. Men ändå det är ju under Marvel Studios ja, men som Stanley är med inte med, med, med filmer och heller så. Nej men han får vara med där för fan. Han kan inte Mystique sig till Stanley istället och bara eh äh, och så? Nej men det är inte Det, det är inte... Nej men, fall, men, men i alla fall uh, oavsett uh, Stanley eller inte men det som var så stör mig mest på. Det var det fanns inga slutscener efter filmen? Nej. Vilket de har i X-Men-filmerna också. Mm. Ja, här fanns det ingenting. Det fanns bara eftertexter. Och sen sista texten. Ja, det är 150 000 människor som är uppe den här filmen. Bla bla bla. Ja, det, det är synd om oss. Ska se filmen så vi får in pengar. Och sen tog filmen slut. Mm. Det fanns ingenting mer. Mm. Så om ni nu verkligen vill se den här gå så fort filmen är slut. Det finns ingenting i eftertexterna. Inte ett skit förutom eftertexter. Nej, det som var faktiskt är... eh, några som satt kvar och jag sa till, till dem jag var med att nej, det kommer ingenting, det är Fox. nu mm. går vi. Mm. Och då var jag några som hörde jag... bakom det bara, nej det kommer, det kommer, det är Marvel. Men sen stod ja. vi ut alltså <laughs> och då kom de ut. <laughs> <laughs> <laughs> och så var <laughs> och så var det en då som... Eh... Han kollade på mig typ mm. och jag märkte mig en gång att det var ju det att fan du hade rätt. <laughs> ja, precis. I was right, I was right. Oh. Nej men typ det väl det. Alltså, uh, som jag sa, jag, jag kan inte rekommendera den här filmen. Inte en chans. Alltså, Vill ni se någon, någon bra film, gå se på Ant-Man eller Mission ja. Impossible. Så, för det är de bästa filmerna som går på bio just nu. Ja, men vi är alltså... Som sagt, vi kommer ingenting... Vi kommer inte kunna komma fram till något bra med den här filmen. Nej. Det enda som är bra, som jag sa, det är skådespelarna. Och regissören. För jag, jag tycker om deras arbete. Fast in, inte i den här filmen. Det är det enda. Jag, alltså, det jag tyckte om i den här filmen, är nya, fräscha, det tyckte jag om. Jag tyckte om däkterna och Richard Reeds eh, kostym, så, Det tyckte jag om. Men... Ingenting mer Nej, men alltså, Gör om gör rätt Det var det som var meningen Och så gör han sämre jo. än de två andra där. Ja det, det, det är helt jävla ofattbart Nej, och, Det brukar för fan vara tredje gången gilt Ja och filmen alltså ja. Det som vi sa det tog alltså 50 minuter Innan det hände någonting mm. Och sen så hände det Det hände i 10 minuter ungefär Sen var det ingenting i 10 minuter Sen var det 10 minuter det hände någonting på Sen var det ingenting en kvart och sen var det en slutfight i 10 minuter och sen var filmen slut. Ja, det är väl... ja. Vi har ändå så snackat om den här filmen i en halvtimme. Ja. Och vi kommer, precis som i filmen, vi kommer inte komma till något bra ändå. Så jag tycker att nu ja. skrotar vi det här skitet. Ja. För jag kan säga att det vi har pratat om nu är mer underhållande än vad filmen var. Så. Ja, det får vi så hoppas vi... Alltså, men, Ursäkta då, lyssnare Vi är negativa till den Ja, men till filmen i alla fall Men vi är positiva till den ja, alltså, Är det någon jag, jag vill inte tracka ner på Men alltså, är det någon som tycker Att den är bra eller har något bra att säga Skriv det till oss Så tar vi upp det Och jag kommer Ja, äh, jag kommer tycka ja, jag att det är bra Jag vill bara höra mm. någon annan tycka något annat. Alltså som har någonting att säga. Ja. Som kanske kan bevisa oss på någonting, inte att vi har pratat gått in mm. på saker i detalj men alltså vad var det som var mm. bra som får den underhållande när han var så seg. Mm. Nej, jag håller med Peter här. Tycker ni att filmen är bra eller någon som tycker att den är bra? Maila oss på nukratarvifilmsnabelag.gmail.com Och eh, se vad du tycker så tar vi upp det. Mm. Och där tycker jag att vi lämnar den här filmen. Ja, så tar vi bara äh, lite flickchart med lite... Några snabba flickcharts och sen så får vi sluta. För nu har vi pratat i en timme nästan. Ja. Så Peter, micken är din. Sinnen är din. Sinnen är min. Eh, då börjar mm. vi med Jaga då från 1993. Oh! Uh. Uh, och... Jag vill säga alltid O för till alla ja, filmer. Bra. Säger du O till Transformers också Van 2000 uh. <laughs> uh, Vilken som är den bättre filmen? <laughs> ja det är det Jagad eller Transformers Jag säger såklart Jagad jag Det är den bättre filmen Jag tycker Jagad är den bättre filmen Men skulle jag välja så kollar jag heller på Transformers Men Jagad är den bättre filmen Jag tycker ja, Jagad är bra alltså, Men jag tycker om Transformers 1 han och... också... ja, är godkänd um... Jag tycker också om ettan. Men om man ska tänka rent filmmässigt Utförd bra mm, film jo, är Så jag är jagad bättre Men den viktigaste frågan är Vem har veto av oss två nu? Jag tror att det var jag Jag, som tror, fick det... Tillbaka det. jag... jag tror det är du ja, för Du fuskar Så det... du får ha veto <laughs> Ja Nej, men jag, jag vill inte använda Veto på Transformers. Men för Jagad är också en bra film, det är den ju. Ja. Så det blir Jagad. Det blir Jäggd. Mm. Sen har vi The Death Train från 78. Mm. Mot Dryag... Dryag... Ö, jag kan inte prata. Dryag... Hjälp mig. <laughs> jag ser inte din skärma härifrån. <laughs> Vad heter uh, kugglighet på engelska? <laughs> royalty. <laughs> jag kan inte säga det ju. The, the Royalty. Telebumps. Telebumps. Jag har inte sett den så du får klicka bort jo, den. Jo men den har du ju väl sett. Jag har inte sett den The Royal. Nej. Jag känner inte igen den i alla fall. Och jag har inte sett Death Train. Jaha ja, klickar bort bara två då, för jag har sett Death Train. Jag tänkte ha med den på min lista om B-filmer här nämligen. Och du är Jamie Lee Curtis som är med i filmen om jag minns helt rätt. Jaha. Ja, ta två nya. Flickshot är inte lika rolig idag som när var sist då. Nej. Eh, då fick vi The Hills Run Red från 2009 mot Waterboy. Och jag har inte sett The Hills Run Red. The Hills Run Red, jag, jag känner igen det. Jag tror jag har sett den. Nej, det tar bort Ja, den. det spöar återbörja i alla fall så, men du är en sett den så vi får klicka bort Då den. Då fick vi Life of Brian på 79. Life of Brian vinner? Ja. Mm. Än det Ja. Eller kommer inte vinna med någon film, tror jag. <laughs> Då fick vi Rush Over 3. Åh. Oh. Från ja. Mot Airplane från 1980. <laughs> Ja, Rush Hour 3 är ju den sämsta av dem. Och jag kommer inte riktigt på Air Airplane, men Airplane är nog fan bättre. Ja, ja, jag håller med. Airplane är ju en bättre... Alltså, det är en komedi. Så... Och det är en gammal, god sådan. så jag säger Airplane. Ja. Två till. Två till. Sen får vi runda ja, det Ja, avsnittet blir som det blir. Ja, men det blir bra. <laughs> Då fick vi klick från 2006 är den Sandler igen mm. Jag kan säga att jag inte sett den Så den kan du klicka på. Har Nej, det är den Sandler, jag försöker undvika honom Okej okay. Me no like him Men jag, jag tror att han hade en på då, Så det spelar ingen roll Ja, För att eh, vi, Nu fick vi istället då För, för eh, klick då Så fick vi vidla vår mot Sin City Big Lebowski Vinner Det är en bättre film Nej, Men sluta Jag tycker om Sin City Men Sin City är sämre utför film Big Lebowski är, är bra Sin City är bara visuellt vacker alltså, ja, eller vacker, jo. Visuellt snygg ja, Storyn du, är inte du, det mesta Du övertalar mig Ja That's what I do. Uh, Sista filmen nu då. Trading Place från 83. Fick vi där. Igen det är med det. Eddie Murphy. Jaha. De byter ju han är fattig och där han är rik och så byter de plats. Jaha, den ja. Jag vet vilken det är. Mot fullmetal jäkket. Fullmetal jacket. Full jacket. <laughs> ja. Inget svårt att vara. Nej. nej. Ja. ja. Nej, men det var det. Ja. det. Det var det vi hade. Så eh, nu kör vi en, en liten snabbis här. Nej, vi kör igen vi till. vill vet... vi bara kolla. Okej, okay, vi kör all... Vi kör ja. till då. Då har vi Jökboet. Mot Casino och Åh, fan. Båda två jättebra filmer. Eh mm. uh... Nej, jag får köra på samma sak igen. Om jag ska välja någon att se på dem Vilken film jag ska välja på att se på typ nu Så väljer jag Casino Royale Samma här, sedan blev det Ja, även om Jökboet är en väldigt bra film Så Det var det vi hade va <här> Vad fick du fram nu Vi kände att vi köra ja. en till Ja, men ta en till då, för fan <här> Då fick vi Jökboet igen då <här> Jökboet ja. igen mot Home Alone från 1990. <laughs> ja. Då kommer jag igen. Hade jag fått välja mellan att se på Jökboet nu och ensa hemma så hade jag valt Ja, jag nog valt ensa hemma jag, tror jag. jag men, hade också men, gjort det jag men säger... är, då är Jökboet bättre filmen. än bara, Ja, jag, jag alltså. säger jag säger Jökboet faktiskt. Ja, det var bara så lite är... Exakt det som du sa nu Som jag tänkte också. Så där ja. får vi bara testar. Äh, det. <laughs> Jökboet vinner det. Ja. Nej, där är det slut. Ja. Då, det var det vi den här gången. Och eh, nu kör vi en snabbis. Peter, kan du våra kontaktuppgifter? Det får jag göra om. Peter, kan du våra kontaktuppgifter? Ja, Louis. Det kan jag faktiskt. Oh. Mm. Nu pratar vi film. Snabblaggmail.com Och sen så finns vi också på sociala medier. Och det heter vi nu pratar vi film överallt Precis ja, Eller vi heter det... inte nu, överallt <laughs> nu pratar vi film <laughs> På jag bara söker. Medier. Nu pratar vi film Ja, bara söka på Google, nu pratar vi film Så kommer vi upp först där Och vi finns där överallt mm. Det var det värde för den här gången Och hoppas att ni Och lite, ja, ser ni affischer Och sånt i stan Jag säger alltså Lidköping Ge ja, fan, jag har ryckt ner dem <laughs> Eller tycker ni att de är ja. snygga så skicka ett mejl till mig så får ni en. <laughs> ja, precis. Ja, samma gäller Warberg. Ni får annu ryck ner dem inte för att ni gör det men det är ju ett oundgåligt. De Ja. Ja, det var det vi hade. och eh, tack så mycket för att ni eh, lyssnar på oss och eh, ja. Då säger vi tack och hej. Vi